Mundu Hotsak. Oh, paso horrengo ba, minutuetan Labeko kolaborazioa izango dugu Mundu Hotsak honetan, nazioarteko arteko arduraduna den Igor Urrutikoetsaren eskutik. Arratxalde, on, Igor? Arratxalde, on. Ondo, tazun? Ondo, ondo, ondo, nintzen, jota, joko, urteari ezkentzen partakateatzen. Oso, ondo, hala behar du. Eta, bueno, gaurkoan, e, ba, pare bat kontu ekartzen dizkiguzu, hasiko gera ondo irutzen bazeizu, e, ba, esaten nizun, elkarrizketarekin hasi baino lehen, e, etorkinaren nazioarteko eguna izan dela, eta oso gaia proposa edo oneri lotuta ekartzen digozula asteko? Bai, izan ere, bueno, soritzarrez, e, etorkinek askotan mugitzeko eta eta batez be, Europara sartzeko eragospenak izaten dituzte, arrazoi ezberdin ingatik, arrazoi ekonomikoak direla eta arrazoi politikoak direla eta eta e, bueno, orain honetan, edo gaurko honetan, zalak eta batekin nahi dugu, labetik eta izan ere duela E, amar bat egun etorri behar zuten hiru zintialista venezuela rei e, barajazen, Madrigo ere sarrera e, e, eragotzi egin zieten, hau da, delekatu egin zieten, e, kasuanetan euskaletan azeto zelako. Hmm. Estalen Davisiko aldia entzuten dudala barajasean atzera botatzen dutela norbait kanpotikan datorrena, ez dakit kasu honetan eh ba, etorkin arrunt baten egoera den edo zerbait politikoagoa dagoen atzetikan. Ba bueno, kasu honetan politikoagoa dela esan dezakegu, es. E, naiz eta erabaki guzti hauek politikoak izaten diren kasu guztietan, baina bueno, e, aipatzen ari garen e, eh aipatzen ari garen kasuari dagokionez eh e, iruki hauek e, komite internazionalista ke etorri e, behar zuten abenduaren 3tik 5era eh bueno eh itzali emotera, Euskal Herriko Inbaz sindikaturekin egotera eta e, bueno lan sindikala egitera, Venezuelako egoeraren berri ematera eta eta eh gertatu izan eh bueno barajaseraldu sidenean eh za e, aipatu dieten E, bueno, e, zuten lagun bidapena behar bezala, bueno, alda, arazo e, baina e, gero atzizitza izkin galdetzen bat gure kongresuan egon zan ekainean e, e, euretariko bat, eta e, funtzean e, bueno, banandu egin zituzten eta atzizitza izkin galdetzen e, Euskal Herriko Sindikatuekin erreman izuten, eta bat ez ere ba, inoz e, hemen egonak ziren sindikatuekin E, kide hau ekainean e, gure kongresuan, eta komendatu ziren baiet, ba, bera egona zala laben kongresuan, eta momentu horretotik aurrera, ziziren, 20 berriz galetzen labeninguruan, unete, hau da, sindikatu hau venezuelakoa, e, unete eta laben arteko harteko harreman iburuz, e, e, laben inguruko laben jarduaren buruz eta barrez, eta beraz, argi dagoena da, e, bilatzen zutena, zala, bueno, e, alde batetik e, bueno, e, kriminalizatzea e, e, euskaldun eta venezuelarren arteko harremanak eta eh nunbait ez dituzte gustoko eta eh era berean ere eh bueno, e, Euskal eh etortzea atzerriko jendea, ez? Kontua da izan situtztela 12 batordu eh baraja zen, e, bueno, e, sartu gabe eta urrengo pare bat eh el, bueno, elkarrisketa egin e, e, zizkieten. eta eh bueno, eta 12 orduren bueltan e, Euskal Herrira etorri ber zuten hiru sindikalista hauek eh abioen darako zituzten berriro, Beraz, e, labetik salatu nahi duguna, ez bakar labetik, eh prestatzen ari gara zalaketa publiko bat komiteekin ere eta eta betzera giro batzuekin, baina bueno, salatu nahi duguna da, kasu honetan e, ba, bueno, e, atzerriko sindikalistei jartzen zaizkien e, eragospenak, eta aregeiago e, Euskal Herria bizitatzeko eragospenak. Ja, ez hurra dirudi, azkenean ez da polizia zehat baten erabakia, baitzik eta gobernoaren erabakia, eta gukustu dugu Euskal Herria bizitzen ari den fase honetan, e, bueno, bakke prozesu baten atarean eta eta... E, soluzioak eskatzen dituen prozesu baten atarian gaudela eh holako jarrera inmobilistak eta holako jarrera ostopatzaileak, hau da Euskal Herriko errealitatea eh ezagutzea, eragoztea jendeari, e, guzti guztiz direla eta beraz alde horretatik ba gobernu Espainiarrak izan zuen jokabidea e, salatu nahi dugu, ez. Ba benetan ikaragarria horrelakoak oraindik nere gertatzea, baina bueno, baya. Ez dakit zer gehiago esan nahi duzun, ze nei hitzigabe utzi nauzu. Beste barik, ba bueno, salaketa hori polixoki eingo dugula, la, e, bon, eh kontaktuan izan gara gunotan, norbertan e, hitze egin e, beraiekin eta beraiek ere asmoa dute o itenera da ba, eh lana nazioartako erakundearen aurrean salaketa jartzeko eta uste dugu eh Asken finean, gainera ere oso erabaki torpea da, e, izan ere Venezuelako kidek, are bag gootstsuago orainekingo diotelako Euskal Herriko egoan berri ememotarerena eta bide gabekeria hau salatzearena ez. Eta beraz zen ba, bueno, e, salaketan mai gainan jartzea eta e, aipatzeak gaur egungo, e, gaurko bezalako egunetan. Zalaketagoen ba, bueno, eh, beti zentzua badutu ere, gaurko bezalako egunetan, ba, are eh, zentzu gehiago dutela eta bukatu beharreko eh, realitateak direla. ez? Eta bueno, pasako gera ekartzen diguzun bigarren gaira, esaten zenuen eh, ba, venezuela, sindikalista venezuela harrauek izango dituztelago goak Euskal Herriaren berri emateko, eta izan zaretezuek ere bai Euskal Herriaren berri emateen Estrasburgon. Bai, lasera aurreko aztean Gernikako akordiotik eh ordezkaritza bat e, joan ginen Estrasburgorara. E, bueno, e, bi parlamentu maiorko parlamentari eh Maiteriste ta Jonin harritu, eh Lorena Lopez de la Calle eh Arabako e, juntetzean e, txakit, e, arabako, E, for, e, forus diputazioan e, e, bildutik aritzen dana, dana eta eta ni neu e, labetik eta. Bueno, e, ordezkaritza bezala izan ere bueno, e, nahi genuenan e, momentu honetan Europar Batasunak saria e, e, Nobel saria jaso duen honetan na e, gainan jarri eggin du ere, e, Europar Batasunak e, bueno, baduela. E, zertan haritu e, Europan bertan, eta zentzu horretan e, Europar batasunak e, benetan e, zari hori e, merezizatekoetan ba, ba, bueno, ba, baduela Euskal Herriko gatazka eta gatazkaren komponbidean laguntzebik. Ez? Eta horretara joan ginen, e, funtzean, e, bueno, e, bertan prentzorreko bat emoteaz gain, e, Europar Parlamentuko e, presidentea den Martin Sultzen asistentearekin egon ginen, eh gero Europako e, Talde Sozialistaren eh presidentea den eh Jens Sobowarekin ere izan ginen eta Europako Kontseiluko idazkari nagusiari ere e, gutun bat eh emangen. Gusti hauei gutunak eman eskien eta eta bueno eta eta birekin ma, bueno, elkarrizketa eta izan genduen, ez? Mm -hmm. Eta funtzean eskatzen genuena san bueno e, alde batetik Eh, aipatzen genuen duela urte bete aieteko konferentzia manzalan Bertan, e, bueno, e, bat egiten zala e, bueno, eta liberei hartuera armatuak bukaz eta Espainiar gobernuari ba, e, gatazka politikoaren e, ondorioak gaindit zitzan, eta, bueno, pues, bat ezber preso eta errepuzatu daukin ez, eta azken finean, ba, ba, bueno, ba, e, gainditze bide horretan e, pausuak eman zitzen, eta urte bete igar ondoren, e, bueno, e, blokeo egoera mantentzen dutela funtzean e, Espainiar eta Frantziar estatuak ez? Yes? zentzu horretan Gernikako akordeotik, hiru eskari egin zkien, ez? Eh, lehendabizikoa ba Europarbatasunari esaten genion, ba, bueno, Frantzia eta Espainiari eh, ba, bueno, ba, eskatz, e, ba, Euskal Gatazkaren ondorioak e, nazioarteko e, beste gatazka batzuetan egin izan den bezala, ba, ondorio hauek gainditzeko neurriak hart ditzaten eta negoziare esaten hori ez badute egiten, eskatzen genion Europar batasunari, Europar batasunak berak, e, parte, bueno, e, ba, paperra itxindari desala, e, gatazkaren konsekuentziak e, gainditze bidean, eta, eta bueno, e, protagonista batarra dela, eta hirugarrenik Europar batasunak E, presioa egin dezala e, Espainiar eta Frantzar Estatuei ba, e, izan eskubideak errespetatuak izan daitezen euren lurralde ere moan, ere Euskal preso politikoen egoerari e, e, dagokionez, ez, eta refusetan egoerari dagokionez. Eta pixka bat, hori e, ba, bueno, eta e, pendiente dauden epaik eta politikoak ba, ba, ba, ba, buka daitezen, ez? Eta horrek izan ziren eskari nagusina. Eta gorra, e, a, amaitzeko kolaborazio honekin zein izan da, beraien e, jarrera beintza elkarrizketa izan duzuten horrekin. Bueno, holakoak e, egia esan behar da, ere, askotan oso diplomatikoak izaten dira, eta beraz, jarrera ona izan genuen, oza, izan genituen bi bilkura huetan, gero e, emandako prentzaurrekoan ere, bertako medioak egon zidan, eta, eta, bueno, eta Europar Parlamentuko hainbatkide prentzaurreko hori ikusten egon zidan. aipatu beharra dago ere, bazk frientzi, euskal herriarekiko lagunnen e, diren parlamentarien taldeko e, lau, iruzpalaukiderikin ere izan ginela, eta prentza horrekoan izan zila gurekin, eta zentzu horretan ba, positiboa izan zen, e, e, egun eman korra izan zen, kontua da orain e, jarritu berdugula dugula dide beti, ba, benetan e, bueno, pues, e, e, e, e, eurek kartu zituzten konpromesuak hau da, Adibidez, alderri sozialistako taldeko burua den jensez boduak, esan zigun, Frantziar eta Espainiar alderri sozialistekin itzen gozuela, ba, bueno, ba pausuak eman ditzaten, eta, eta, bueno, eta gero ere, ba, e, presidenteak Europa Parlamentuko presidentiak, esan zigun, e, gutunak edar laraziko zizkiela, zatu beraz, horren jarraipen egin behar dugu orain, eta uste dugu, bueno, txiki bat izan zala, baina beharrezkoa zala ere eh, aipatzea, ba, bueno, ba, eh, Europar batasunak izan behar duen haitzindaritza eh, eta papel protagonista eh, gatazka, hau eh, Europan barnean, emoten dan eh, ba, bueno, eh, azken gatazka politikoa, bentsate, olako ondoriokin, espreso politikoak, eta olako ondoriokin dagoen azken gatazka politikoaren konpun bideal, eh, lagundu behar duela Europar eh, batasunak eta zentzu horretan, kuk ba, bueno, egindako ekimena positiboki baloratu genituan. Horren, horri e, ba, bueno, baten, e, lanketa egiten, jarretzea tokatza zegoen. Baia, pausus pausus, esaten duzun bezala lan horrek bere fruituak ematen ditun. Bai, izango da, eper laburrera ere, e, ba, bueno, e, giza Europako estrasuruko disaskubien epaitegiak eh bueno parot doctrina ditutakoaren gainean e, azken sententzia motar du eta hori ere eskatu gendu eh e, berritzitetzan ba, parot doctrina ez dala e, legala ez dala eta, eta, eta, eta hori bete arazi hori beteharazi diesaiola Espainiare estatuari, ez? beraz eh epelaburrean ust dago eh orfroa bat izango dala Europak eh joka desakien papera ikusteko ez, espero desagun E, ba, bueno, e, para dutrina bertan beran e, e, utz dezala eta zentzu horretan hori aurrera postoan esango ditzateke etorkizun laburrean ez? Eta hala izan bedi. Bala, ala izan bedi, Igor, mi esker, gurean izateagatik eta laister arte? Bale, ez mi esker, eta, ur dion, di mi eta mai, Gurea, urte berrian, bimie eta bai, urte berrian zuretzat ere. Haina, <laughs> augur.